Ja, då ska vi ta läsa in en, en, en, en intressant sak här från internet, från bordsmikrofonen. nu har jag dragit upp ganska rejält här, olika regler och sånt. Och eh, hoforsbloggen.se, Peter som han heter, han har ju tidigare varit tågpersonal på statens järnvägar. Så han har ju sett mig på de här dalatågen tågen tydligen. Han har jobbat alltså som tågpersonal tidigare. 1 augusti 2013, hoforsbloggen.se, så hade han en postning här. Han postade ett inlägg som inte har några kommentarer. Och rubriken i Lyxhotell blev skräckboende för uh, hoforsåldringar. <kör> det finns inga kommentarer här. I maj förra året fick jag ett av den där utbrotten som man kan få när man ser ett omfattande brist på kompetens. När man alltså ser en omfattande brist på kompetens. Jag bad före socialchefen Jan Borningstig i Hofors kommun att dra åt helvete och ta med sig alla oengagerade lokalpolitiker på permanent semester till värmen. Då var situationen som sådan att trots att det varit uppenbart att det skulle bli framtida problem när man flyttade ut, äldre människor från marknära lokaler och istället ersatte den med unga friska människor som utan problem kunde, borde kunna röra sig upp och ner för en trappa förutom det faktum att flera lokalpolitiker arbetar på dessa ställen uppmärksammades eh, Vänsterpartiets starke man eh, vad han nu heter svårt namn där att det inte var riktigt gynnsamma förhållanden för äldre Socialstyrelsen riktade kritik i artikel i arbetarbladet.se mot hur man ordnat för de dementa i området och det var citat då i februari i år gjorde representanter från socialstyrelsen inspektioner på Orion på Handvägsgatan och Mira på västerleden. Det här är alltså i Hovfors kommun. Båda är gruppersteder för funktionshindrade. Vad gäller Orion som ligger på två våningar högst upp i ett hus är bedömningen att lokalerna inte är anpassade för verksamheten. Det finns boenden som har svårt att orientera sig. Slutsetåt. Det här leder oss till, ett, till dagens artikel i Arbetarbladet där man berättar att han gatan igen. Där flera åldringar sedan en vecka tillbaka sitter fast uppe i huset. Och tvingas hoppa över lekartider, apoteksbesök och uppfriskande promenader citat igen. Hissen i hyreshuset Hans 36 i Hoforsallso fungerar det fungerar inte. Enligt Karin Blomberg som bor i huset har det varit trasigt i en vecka. Den enda vägen upp till det högsta våningsplanet är för tillfället fem vindlande trappor. Nästan alla som bor på plan 5 är pensionärer som är beroende av rullatorer. Vi är ju räkning för att gå i trappor. Alltså de kan inte gå i trapporna. Det är fem trapporna. Alltså. Och hissen är trasig sedan en vecka tillbaka. Den här inlägget han har gjort det från första augusti. Karin Blomberg har inte lämnat våningsplanet den senaste veckan. Och till sommaren brukar hon ta en promenad vid huset och gå ut och handla några gånger i veckan. när hon istället varit instängd i en varm lägenhet. Min dotter har hjälpt mig att handla, säger hon. Elisabeth Östberg och Gunn Sjöberg bor på samma våning Elisabeth säger att hon fick ställa in ett lekerbesök förra torsdagen och Gunn kunde inte gå till apoteket för att hämta sin medicin förra veckan utan fick vänta flera dagar för att hennes, på att hennes dotter kunde hjälpa henne det sista var ett citat också och nu är vi inne på Oforsbloggens kommentar här om nu hissen strejkar så borde väl i sanningens namn kommunen som äger huset skyndsamt ställa ett Par personer till förfogande för att lösa sådana problem som handling och apoteksturer. Och i avdelningen Hur man duckar för bekymmer tar vi det här sommarens första placering. Vi kommer ett citat igen. Håkan Weng in på Hoforshus som egenhuset säger att hissen står stilla på grund av att det, saknar, att det saknar en reservdel. Den är beställd sedan kommer den här veckan. Så fort vi får den ska vi installera den, säger han. Slut citat. Va? Nej, det fortsätter med citater. Eh, varför har inte Hofors hus reservdelar på lager? Vi har tusentals produkter. Skulle vi ha reservdelar på allt skulle det bli väldigt dyrt. Rent allmänt idag har man inte så stora lager. Varför har det inte gått ut med mer information till hyresgästerna? Som jag själv inte har handlagt ärendet kan jag inte svara på det. Vi har satt upp skyltar. det är normalt. Det är det vanliga bland hyresvärdar, säger Håkan Wengeling, Wengelin. vängelin, åt. Det är lite annat än det lyxhotell som pensionerade socialdemokrater önskade sig. Alltså, är det för detta socialdemokrater som... Hyreshuset rivs för att göra plats för lyxhotellet står det här. Det är gamla politiker som har blivit pensionärer som ska få det bra. Linda Lundin berättar vidare. Det här är från 29 maj då. 2013 hovårdsplaget.se och en kommentar. Linda Lundin berättar vidare att de pensionerade lokalpolitikerna har storartade planer för sin ålderdom. Efter att ha halverat befolkningen lagt grunden för en kommun i stor ekonomisk kris kan det vara skönt att dra sig tillbaka på den inglasade groggverandan och låta tjänstefolket servera kalla drinkar och champagne under tiden som man njuter av den sista tiden i livet. Kanske ett man middagar på vit, vita linnedukar tända kandel, kandelabrar och skålar i kristallglasen samtidigt som man skrattar gott åt att resterande delar av befolkningen förklarar klara sig själva. Trots allt tillhörde de eliten som byggde välfärden och självklart skulle de ha sin belöning. Pensionerade politiker vill ha bättre boende. Arbetarbladet.se har själva artikeln. Citat då. I det trygghetsboende som de kräver att kommunen bygger. Jag tycker de att det borde finnas en reception med datautrustning där man kan få hjälp att beställa färdigmat från ett antal matserveringar. Beställa mat som körs hem från affären, taxi, färdtjänst, boka en gemensam bil, ledsagarhjälp och hjälp att lösa små praktiska problem. Det ska finnas lägenheter i olika storlekar med rymligt badrum och plats för egen tvättmaskin och torgtumlar. Jag skulle också utrusta med en egen uteplats eller inglasa balkong. Om inte så ska det finnas en gemensam sådan. sådan. Det ska finnas övernattningsrum för anhöriga, samlingslokal för gemensamma måltider eller fest. En gemensam bastu och plats för några träningsredskap. Kraven som Socialdemokraternas seniorklubb ställer riktar sig förutom till kommunen, även till landstinget och staten. Och det var slutsitat. Och så kommer texten då som själva Hoforsbloggen har lagt ut då den här Peter. Tyvärr är det tjänster, tjänster inte ens Hofs finaste hotell klarar av att leverera så det blir antagligen ett nybygge. Man kan alltid riva höghusen så att det blir nära till en inglasade bolbanan och rulltrappen ner till lika, där det självklart ska stå en personlig assistent som kan bära allt man kan tänka sig allt man kan tänka vilja shoppa på gratiskortet. En nackdel är tyvärr att det inte finns butiker som tillhandahåller frack eller monoko, monokel bövelen inte ens juveler att prida de socialdemokratiska veteranerna med vid högtidiga tillfällen genom parentes som dessutom sker varje afton slut parentes nej där får man nog tillhandahålla limonsiner som kan köra adelsosarna till storstäderna för dagsturer trots allt behöver ju en pensionär frisk luft och aktiviteter för att trivas licksår på demensboenden ...är för riktigt patrask som kommunalanställda och stålverkets lortgrisar. De kan för övrigt på ett tält på Västerhöjden under sina sista dagar. De har ju trots allt inte bidragit på något vettigt som Adelsåsen i Hofors gjort i sina liv. Här ska jag inte råda någon mångkultur utan bara sann socialdemokra socialdemokrati i ur och skur. Jag läste en artikel ett inlägg på hoforsbloggen.se Uh, Numrerat 12 5 4, P lika med ja <laughs>